Misiune specială Partea a doua Agentul secret 7. Categoria Amatori Am intrat în grupul condus de vibol la Oriac. Aici dau peste vreo șase ofițeri și subofițeri în concediu de armistițiu, foști camarazi de școală sau de regiment, care mă întâmpină cu multă simpatie. Grupul acesta va da patru participanți la eliberare, ceea ce e de ajuns pentru a demonstra Că, în ciuda aparențelor, nu suntem fideli ai guvernului de la Vichy, ci doar împrejurările ne-au impus pentru a putea lupta împotriva nemților să ne înrolăm sub un pavilion de complezență. Din păcate, nici pavilionul, nici marfa pe care o acoperă nu vor rezista primei încercări de forță. Arestarea lui Laval, de care Grusar n-a fost străin, antrenează dizolvarea Centrului de Informații și Studii și, pentru a evita orice complicație cu poliția din Vichy, ne separăm imediat cât se poate de hotărâți să ne revedem după ce valurile se vor fi potolit, și să ajungem la Londra împreună. Trec câteva săptămâni până să ne putem iar întâlni la Toulouse. Zadarnic încercăm să descoperim un drum spre Spania. Toate filierele ne conduc spre un eșec. Am făcut turul tuturor mitomanilor și, fără îndoială, al tuturor agenților provocatori din regiune. La fiecare tentativă, scândura s-a dovedit a fi putredă. Descurajați, am aterizat la Marsilia, unde Vibo tocmai a fost afectat la BMA. Biroul de misiuni antinaționale nu e altul decât biroul 5, SR, de pe vremuri, care și-a schimbat denumirea. Notă. SR, Serviș de Renseignement, Serviciul de Informații. Închei nota. Nu știu care sunt exact atribuțiile lui Vibo. Noi îi dăm ascultare încrezători, iar eu îmi încep fără să îmi dau prea bine seama ucenicia clandestinități. Îmi petrec zilele ca toți ceilalți pierde vară de vârsta mea, adică mulțimea de tineri nematurizați încă și fără slujbă, pe care limbajul zilei îi desemnează sub numele de Zazu. Pot citi în voie, pot să mă duc la cinema, pot să-mi petrec după amiezele la plajă. Noaptea fac echipă împreună cu Gaston Tavian și Georges de Crozet. Sunt doi ajutanți șefi de artilerie, încă tineri din fostul regiment al lui Vibo. Iubind potimașcalul, au preferat să participe la concursurile hipice decât să urmeze o școală de ofițeri. Gaston, grav rănit de trei lovituri de pumnal, la câțiva milimetri de inimă în timpul campaniei din Rif, a primit la 19 ani medalia militară post-moarte și a venit în simțiri pe padul de moarte, în timp ce generalul îi prindea panglica la piept. Și generalul a dus înapoi zdrângănica. Amândoi vor termina războiul cu gradul de capitan. Ceea ce ei nu cunosc din viața de ostaș și din viață, nu merită o să fie reținut. De la Oriac m-au luat sub alipa lor o ca pe un frate mai mic, ceva cam neștiutor încă, și dacă mai târziu am ajuns un ofițer onorabil, o datorez în mare parte educației făcute de ei. Notă. Campania din Rif, război purtat de colonialiștii francezi care instituiseră în 1912 protectoratul lor asupra Marocului împotriva Republicii Rif creată în urma răscoalei armate al lui Abdel Kerim, 1921-1926 închei nota traducătorului. În fiecare noapte scoteam camioane cu arme și material din arsenalul de la Toulon și ne duceam să-l răspândim în cele patru colțuri ale Provenței, după cum sunt așezate fermele complice. Prin mijlocirea lui Grusar, Vibo a putut lua legătura cu Furco. E un maior trimis de generalul de Gaulle ca să constituie în Franța rețeaua de informații. La 1 aprilie 1941, suntem în mod oficial integrați echipei lui și înregistrați la Londra ca angajați voluntari în forțele franceze libere. Acum dispunem de o legătură prin radio, de câteva arme și de foarte puțin bani, dar suntem în rezistență pe de întregul. Cel puțin așa credem noi. Suntem convinși că e vorba doar de o etapă și avem promisiunea că ea va duce cât de curând la plecarea în Anglia și la încadrarea noastră în rândul forțelor combatante. Mi-ar plăcea să fiu pilot de vânătoare, nu pentru că o vocație irezistibilă m-ar îndemna, dar e mijlocul cel mai rapid, după părerea mea, de a fi imediat util și a începe să mă răfuiesc cu ocupanții. Până atunci, ne îndeplinim treburile ce ne sunt date. Legături, dusul scrisorilor, contacte diverse, toate acele activități multiple și în aparență dezlănate pe care le comportă viața unei rețele la nivelul unui executant subaltern. Gaston, Georges și cu mine camuflăm în continuare arme cu complicitatea activă a armatei de armistițiu. Vire, ofițerul de legătură care ne supervizează, e un rezervist de la marină, marsiliez bun de gură și căruia îi place să facă pe caidul. E în legătură cu lumea interlopă din Marsilia, își are tăcămul lui la carbon și aduce mai curând a gangster de cinema, ale cărui ticuri le cultivă, decât a ins responsabil cu vreo misiune cât de cât secretă. Vorbește despre sine cu o nespusă complezență. Își etalează bereta, pistol de fabricație italiană, ultimul model, și face pe durul cu multă convingere. Nu-i săptămână de ar fi să-l crezi în care să nu doboare în pumni pe vreun opozant oarecare, pentru un refuz de prioritate, o busculadă în timp ce aștepta la vreo coadă, pentru un da, pentru un nu. Pentru propria lui plăcere. Într-un cuvânt, un palavragiu destul de abil, care îi duce pe mulți. Într-o dupăamiază, în timp ce încărcam metale rare într-un hangar retras la marginea portului, văd, dintr-o dată, că pe șarpantă gunguresc o mulțime de porumbei. Curată pomană. Ceapa crudă, napi și tomatele pe care le mâncăm cu zgârcenie la bodegă, alături de o porție infimă de carne, au făcut din noi niște hamesiți. Încărcatul camionului va acoperi zgomotul pistolului meu. Totdeauna m-am numărat, din păcate, printre cei mai neîndemânatici, în manipularea acestei arme care zău nu mă inspiră deloc. Patru gloanțe pentru nimic. Renunț. Gaston și George sunt la fel de dezamăgiți ca și mine. Al patrulea tip care-i cu noi e un fost preot, cu o bolnăvicioasă, complexat la culme și devotat trup și suflet lui vire. N-are nimic mai bun de făcut decât să se ducă să-i dea raportul. Am îndrăznit să trag cu pistolul, aș și putut atrage atenția unora din afara serviciului, sunt un inconștient, un maniac periculos. Vire ia foc și îi face și el lui Vibo un raport incendiar. Și pentru ce la urma urmei? Pentru un flac. Vibo e de acord cu mine. Dar atâta rea credință din partea unui clovn ca vire mă face să turbez. Vibo, ca să mă liniștească, îmi spune oarecum în glumă că n-am decât să-mi iau revanșa și să-i stălcesc mutra. De ce n-a spus-o de la început? A doua zi dimineața mă duc la garajul unde ne lăsăm mașinile și îl aștept pe vire, care trebuie să vină și el să-și ia mașina. Îmi iau un aer de îngeraș. Ca să dovedesc încă o dată că n-am comis o crimă, că chipzisem bine riscurile faptele mele și că oricum el care de atâtea ori și-a permis să facă altele și mai boacăne, nu-i deloc în măsură să facă pe ofensatul. De față cu alți vreo 10 camarazi care mă ascultă, matamorul își pierde puținul lui sânge rece, spumegă, gesticulează și mă amenință cu o mamă de bătaie. Are cu cel puțin 20 de kilograme mai mult decât mine, e cu mult mai înalt, trebuie să fiu cu ochii pe el. Mă trag mai aproape ca să am mai multe șanse. Nu-și dă seama ce se întâmplă și se pomenește lat, cu brațele desfăcute, peste capota mașinului. E cel mai strașnic pom de care mi-amintesc să-l fi tras cuiva vreodată. E pentru prima dată când izbesc din răsputeri, fără patimă, dar din toată inima, cu dorința fierbinte de a face cât mai mult rău. Gaston și George sunt totodată uimiți și încântați. Mânzul lor nu-i Evident, aici ia sfârșit colaborarea mea ocultă la activitatea clandestină a armatei de armistițiu. Rămân în rețea și nu mai primesc ordine decât direct de la Vivo. Doi agenți au sosit de la Londra, Le TAC și Format, au fost parașutați ca să saboteze obiective în regiunea bordoului. Misiunea a reușit, acum trebuie să fie exfiltrați, cum se spune în limbajul noii și curioasei mele ocupații. Pentru aceasta e indispensabilă găsirea unui teren potrivit, cu complicitatea activă a celor din imediata lui vecinătate ca să poată ateriza pe el un avion Lisander. E un aparat de legătură ce slujește la infiltrarea și la luarea agenților din Europa ocupată, dar până acum nicio operație de genul ăsta n-a avut loc în Franța. Însărcinat să organizez premiera asta, mă gândesc cât se poate de firesc la verii mei din Brion și la alți ardenezi refugiați pe aceleași meleaguri. Brion nu-i destul de departe de șoseaua națională. Trebuie să găsesc o proprietate mare, foarte retrasă față de marile drumuri și care să aibă o pagiște de cel puțin 400 de metri pe 100. Jean Fayon, unul din compatrioții mei, are tocmai ce ne trebuie. Rămas văduv de câțiva ani, Jean își crește singur cei cinci copii, cel mai mare dintre ei, Jean-Marie, neavând mai mult de 12 ani. Mulți ar fi putut găsi între asta o scuză inatacabilă, ca să nu riște nimic. Noi încă nu ne cunoșteam, dar Jean știe bine familia și iată că ne pomenim dintr-o dată vorbind aceeași limbă și își dă consimțământul cu mult înainte ca eu să fi terminat de expus motivul vizitei mele. După un schimb de mesaje cifrate, ferma Lani e omologată de RAF, aviația britanică, ca bază de operații clandestine pentru parașutaje și misiuni de înapoiere. Problemele de intendență nu m-au pasionat niciodată în mod deosebit. Dar necesitățile serviciului pretind dintr-o dată să mă ocup cu asemenea treburi. Deplasările între șatoru și ferma lanii se pot efectua cât mai autonom și discret, numai cu bicicleta, și am nevoie de două biciclete pentru leotac și forma. Dar vai, Comodul vehicol a dispărut din dughene. Negustorii pretind bonuri pentru marfă, dar mi cu neputință să le procur și sunt încă prea novice ca să știu că există o bursă neagră unde tot ce se poate negocia, se negociază. Dar, ca și pentru bețivi, există un Dumnezeu și al nevinovaților. Mă duc să-mi tărăsc încălțările prin târgul din șatoru și cumpăr singurele două biciclete ce se vând în ziua aceea la un preț care de altfel mi se pare exorbitant. Cu același prilej, Furco îmi trage o săpuneală pe cinste. E dezlănțuit grosolan și îmi reproșează într-un limbaj de cătană de ce n-am luat vreo șase, indiferent cu ce preț. Experiență din care trag două concluzii imediate pentru conduita mea viitoare. Că un ofițer superior chiar și curajos, ba chiar eroic, nu e neapărat și inteligent, obiectiv și rezonabil. Că fiind vorba de slujbă, banul nu trebuie în mod obligatoriu să fie drămuit ca de un bun tată de familie, ci ați zvârlit cu ochii închiși dacă obiectul ce trebuie procurat e necesar misiunii. Aterizările clandestine depinde zilele cu lună plină. Diverse nepotriviri ne-au făcut să ratăm pe ultima. Și cum nu poate fi vorba ca Le tac și Forman să-și prelungească la nesfârșit șederea în Franța, s-a luat hotărârea să plece prin Spania, iar eu sunt desemnat să-i însoțesc. Va trebui să obțin de la Londra fonduri aparate de radio emisie și instrucțiuni noi. Iată însărcinarea pe care mi-o dă Vibo.